Hii ni sauti ya mnyonge. Saipako leader John nyenye. Mkato wapana katunga. Tatizo mume wangu amechiua. Tulikuwa tunaeishi vizuri na mume wangu kwa kweli. Hamuraki mgogoro wa wote. Yasijue kama mume wangu kwa sababu kide yake walikuwa kwa mabaya uko kanazi. uko kanasi. mawazo yote, aliwaza hiyo basikeri. keri. Yetu wapi basikeri yangu tena? Naa hapa nyumbani atunagogoro naye. Yani Elimili asubuhi nikaenda mtoni kutoka nika nauso nikamaliza nikamwambia mi naenda shambani. Nikafikiria labda atanikuta tufanye wote kazi nikafanya kazi ni, nikasema hivi mmm, huyu mtu mbona haji kenda kufanya kazi nikasema mmm, ngoja niende niangalie huyu mtu anafanya nini nyumbani kuja ngukuta hapo pale poo nikafunguma mlango hapo alikuwa amegeheshia jembe nikatoka nitaingia ndani nikakuta hebo kwa hapo hapo hivi hebo kwa hapa baba yuko wapi ngwangu mlango akatikati kutamejinyonga yani hapo niko kwenye sintofahamu kwa sababu ilikuwa ni amani amani. Alikuwa asemi ana shida gani wacho tekile. Alikuwa anasema lakini mimi, basi misi sijiskii vizuri. Tukajinyamanza, tukasema saa kwa nini? Hela unasau unawaza nini? Kasema ngo eh ngo basi, sisi tukajinyamaza hivyo hivyo. Hamna chochote kile. Tumeshangaa sana hatu, hatu kusikia migogoro yoyote. Familia kwa masikitiko ndiyo maana naona watu wengi tumekusanyika hapa yani kwa masikitiko makali sana. Maana alikuwa anakaa vizuri na watu, alikuwa hana matatizo yoyote. Kwa hiyo sisi kwa kweli tuna masikitiko makubwa sana. Ah, mimi ni kwamba mtu akisikia ana matatizo labda ya kifamilia, ajaribu kushikisha watu ili kusodi asifanye hivyo kama yani, yule alivyofanya. Yani kila mwanadamu yote yule hajirinde, awe amani, kujitundika nikosa baya sana. Hii ni sauti ya mnion.